Elkarrera gina, sortzigarren unitatea, jardunean. Jaiegunetan dendak itxita ala zabalik, lau. Baina lanpostu berriak sortuko lidateke. Ze baldintzatan, ze orduteki, ze soldata. Esklabotza berria proposatzen duzu ezuek. Zegi demagogiarekin, Segi! Saltoki handietan sortzen den lanpostu bakoitzeko, kalkulatzen da bisuntxitzen direla merkataritza tradizionalean. Modernizatu ez direlako, publikoak eskatzen duena ematen ez dutelako, lehiak bultzatuko ditu bere eskaintza erakargarriagoa egitera.